Nyinakárszó, Simon Sechter, az emlékműveket nem szokás szeretni. Részlet. Első alkalommal a szomszédomtól Julianénitől hallottam rólad. Egyik este csörgött a telefon, 1960 ősze volt, és megkérdezte, nem tudok-e valakit, aki segítene egy történettudós kézilatainak rendezésében, aki most írja a könyvét a paraszt mozgalomról. Ha már szóba jött, Julianéni mesélt a tudós feleségéről Lidáról is. Képzeld el, Nina, ő orosz, és együtt dolgozunk az egyetemen, aminek nagyon örülök, mert végre van kivel eldiskurálnom oroszul. Lida pont most lett kész a doktoriával, rettentően kedves. Fölhívtalak. Semmilyen plusz munkát nem tudtam akkor elvállalni, harmadéves voltam az egyetemen, és mellette az egyik kiadónak is bedolgoztam, de az egyik évfolyamtársnő munkát keresett. Másnap eljöttünk hozzád. Meséltél pár szót a kutatásaidról, azokról az érdekes iratokról, amelyekre legutóbb bukkantál. Felén fordultál, mert a barátnő majdnem végig Némán hallgatott. Elvállalta a kézirataid rendezését, de a férjével való egyeztetés után megváltoztatta a szándékát, ugyanis Sechter zsidó és Romek nem bízik a zsidókban. Nem bízik? Hogy érted? Hogy majd nem fizeti ki neked? Nem, dehogy. Csak Romek nagyon félték egy rám, és fél, hogy a zsidók rágerjednek a fiatal lányokra. Nem válaszoltam semmit. Azt már sokszor hallottam, hogy zsidók ülnek a kormányban, ők irányítják a pártot és Lengyelországot kiárusították az oroszoknak. A környezetemben, az akkor úgynevezett reakciós környezetben élő emberek szemében Lengyelország valamennyi szerencsétlenségéért a zsidók voltak a fő bűnösök. Ezért aztán egyáltalán nem lepett meg, hogy a barátnőmnek és fiatal szociológus férjének az a véleménye, hogy a zsidók még a lengyel lányokat is levadászák. Néhány nap múlva fölhívtalak és megkezdtük a munkát. Ott gubbasztottunk a háború előtti sajtóból már kigyűjtött arhív dokumentumok fölött, az 1937-es strájkban résztvevő parasztok viszonyairól. Elkezdtem megismerni a történelmet a forrásokból, amelyeket türelmesen magyaráztál nekem, habár a monográfia megírásához nagyon rövid idő állt rendelkezésedre. Most először kerültem érintkezésbe Lengyelország kommunista pártjának irataival addig a kommunista az én felfogásomban egyszerűen ellenség volt, vagy legalábbis hülye, akinek hiányoznak az ismeretei és a képesítése is. A hülyeség és a tudatlanság ugyanakkor, mondtam magamban, nem adhat magyarázatot a gaztettekre, amit a kommunisták elkövetnek. Lehetséges, hogy ők maguk sem tudnak arról, ami körülöttük folyik. A börtönről, a kitelepítésekről, a följelentésekről, Lengyelország történelmének meghamisításáról, a hazugságokról, a nélkülözésről, és persze mindenek előtt a szovjet megszállásról. Most, hogy megismertelek téged, a kommunistát, biztosra vettem, hogy kommunista vagy, és találkoztam a kommunizmussal, a mozgalommal, amelynek megvolt a maga ideológiája, hirtelen csomó kérdés merült föl bennem azzal kapcsolatban, ami egészen odáig egyszerűnek tűnt. Maga kommunista, igaz? Kérdeztem. Nem válaszoltál, én meg nem faggattalak tovább. Csak arra gondoltam, nem bízik bennem, ebben nincs semmi meglepő. Neki én sötét reakciós vagyok. Egyik este, mivel esténként dolgoztunk, váratlanul így szóltál. Azt kérdezte, kommunista vagyok-e? Nos, az voltam. Hosszú évekig, életem legszebb időszakában. A fiatalságom éveiben végig kommunista voltam. És most? Most én kérdezek magától. A barátnőjével jött el ide hozzám. Ki az a kislány? Nézz el nekem, hogy ezt kérdezem, de hiszen úgy volt, hogy ő fog velem dolgozni. Miért kérdezi? Mert lehet, hogy neki is akad még valami. Köszönöm, szólok neki. Aztán hirtelen, saját magam számára is váratlanul, azt mondtam. Úgy volt, hogy ő fog magával dolgozni, de visszalépett, mert maga... Mert kommunista vagyok? Nem, mert zsidó. Elmosolyodtál. Magyarán komcsi zsidó? és bekapcsoltad a magnót, hogy legyek szíves följátszani rá egy jegyzetet. Hamarosan önállóan is rám bíztad egy-két anyag földolgozását, és ritkábban találkoztunk. Amikor pedig megbetegedtem, és ott feküdtem a kórházban, eljöttél meglátogatni. Kicsit még dolgoztunk is, de egyre több időnket vette el, hogy Oroszországról beszéltünk, ahol annyi évet töltöttél. Szívesen meséltél, én pedig arra bíztattalak, hogy kezdj el róla írni. Nem vagyok rá képes, mondtad. Nem vagyok író Amiről írni akarnék, az úgysem jelelhetne meg sehol. A történelemnek is búcsút kéne intenem, mert az, hogy valaki manapság történész egyet jelent azzal, hogy kollaboráns. Most ugye nem a saját dolgozatára gondol. Nem, de azt sem fogják kiadni, biztos vagyok benne. Ha valaki ebben az országban becsületes és hasznos akar lenni, akkor szódásnak vagy suszternek kell állnia. Neheztelek a szüleimre. Azzal hogy ha nem tanulok, cipésznek adnak. Sajnos nem váltották be a fenyegetést, és ez nagy kár. Nem mondja komolyan. De, komolyan mondom. A szomjas embernek egy jéghideg szóda többet jelent, mint a kultúrpalota, amely nemrég még sztálinapánk jóságát és nagyságát hirdette. A monográfián pedig maga talán nem gondolja, hogy kényelmes cipőkkel többet tennék az emberiségért, mint a történetírással? Szerintem azért inkább a történetírással. Egy hosszabb pillanatig hallgattál, majd cigarettára gyújtottál, és azt mondtad. A történetírással lehet. De a mítosz teremtéssel és az emlékművek állításával nem. Ha valaminek lenne egy kis értéke, az nem az én tanulmányom volna, hanem az, ha egyszerűen és becsületesen nyilvánosságra hoznák az iratokat. Azt mondtad, ha becsületesen nyilvánosságra hoznák. Én pedig tudtam, hogy a félig meddig meghamisított dokumentumgyűjteményre gondolsz, amelynek a párt pont most végzi a nyomdai előkészítését. A temonográfiát kritikus válasz lenne erre a hamisítványra és éppen ezért nincs rá remény, hogy megjelenjen. Így vagy úgy a maga monográfiája is hozzáférhető lesz majd, és el fog jutni azokhoz, akik az igazságot keresik. Maga hisz a történelmi igazságban? Kérdezted. Igen. Igazak csak az emberek voltak, és ők sem mindig. A róluk szóló történelem viszont a legtöbbször mítosz. Szerencsére a mítoszok ugyanúgy nem férnek meg egymás mellett, mint az emberek. Kölcsönösen megsemmisítik egymást, és ezért hálásak lehetünk. Hogy megsemmisítik egymást. Igen. Természetesen nem az emberek, hanem a mítoszok elpusztulásáért, és azért, hogy így a tudatuk is megszabadulhat azoktól. Maga hitt valamilyen mítoszban? Hogy ne, hiszen kommunista voltam. És sikerült megszabadulni a tőle? Nem volt könnyű, és nagyon sokáig tartott. Miért? Mert a mítosztól való megszabadulásban nem sietett segítségemre egy másik mítosz, amelyik a helyébe lépett volna, ahogy általában lejátszódik, hanem de itt újra rágyújtottál és témát váltottál. A közös munkánk harmadik évében elkezdtél elbeszéléseket írni. Számomra pedig ez fölért egy második egyetemmel. Az elbeszélésekkel töltött munka teljesen lefoglalta minden egyes együtt töltött percünket, az összes beszélgetésünket és a sétáinkat. Csak ez döntötte végleg romba az én mítoszaimat is. Egyik este eljött hozzád Zé, Részletet hozott a partizán történetéből, amit akkoriban írt. Kedvére untatott bennünket, és miután elment, így szóltál. Olyan ember, akinek a széljárással változnak a mítoszai. Rossz pénz soha nem vészel. Szerinted nem hisz abban, amit ír? Semmiben nem hisz, de nem ez a legrosszabb hanem hogy veszélyes, mivel elő akarja írni másoknak, hogy abban higgyenek, amit ő maga régen kigúnyolt. Figyelj, kölyökkoromban, amikor azt kutattam, hogyan lehetne megváltani a világot, és gyártottam az elméleteket, azaz inkább átvettem őket, arról, hogyan lehetne az embereknek szabadságot, jólétet és főként persze egyenlőséget biztosítani, az egyenlőség vonzotta legjobban. Vajon föl tudtam volna elfogni akkoriban, hogy csak a disznók lehetnek egyenlőek? Akkor ő a mai partizáníró táncházba is randevúkra járt. Neheztelsz rá emiatt? De is félreértesz. Semmi bajom nem lenne vele, ha meg is maradt volna ennél, de tudod, mi ugyanabba a gimnáziumba jártunk, egy ideig ráadásul egy osztályba. Négy zsidó volt az osztályban. Én, ő és Z. zsidó. Akkor legalábbis az volt. Most már nem, de ez az ő dolga. Az osztályban négyen voltunk zsidók, és meg volt az antiszemitánk is. Egy bizonyos Karlitz. Stramfiú volt, talán a legerősebb az osztályban. Amellett pedig, ahogy lenni szokott, nem túl szorgalmas, pedig egyáltalán nem volt ostoba. Szívesen a túlerejével, de a saját zsidóihoz egy újjal sem nyúlt, legfeljebb időről időre oldalba bökött, hogy ne feledkezzek meg a jelenlétéről. Zé volt a legjobb pajtása, aki még a tíz óraiát is nekiadta. Karlit szeretett jól lakni, de nem mindig volt mit ennie. Megírta helyette a leckét, puskázott neki a dolgozatok alatt, és elnyerte tőle a jófejzsidónak járó minősítést. Ami engem illet, végig egymás bögyében voltunk Karlitzsal. Egyik nap följelentett az igazgatónál, hogy kommunista vagyok. Karl Kaucki röpirata szolgált volna bizonyítékul. Akkoriban rengeteget olvastam, és mivel túl rövid volt egy nap, ami mindig túl rövid, ha az ember türelmetlenül hajtja a világ megváltás, éjszaka és az órák szüneteiben, sőt az órák alatt is olvastam. Így biztosra vettem, hogy Karlic ezt meglátta, átkutatta a táskámat, elővette onnan a kauckit és beárult. Bajod lett belőle? Azt hittem, kivágnak a suliból, de az ilyettségnél több nem történt. Új volt az igazgató, senki sem ismerte őt jól, de azt beszélték róla, hogy jobb oldali. Ki nem állhatja a radikalizmust, sőt, bizonyos értelemben Karlic nézeteivel rokon szenvezik. Nem meglepő, hogy vártam, hogy hívjanak az igazgatóhoz, aztán lelkem rajta. Biztos voltam benne, hogy nem azért fog hivatni, hogy elbeszélgessem velem, hanem hogy közölje. Szedd össze a kis cókmókodat, menj szépen haza, és többet vissza se kell jönnöd. A szüleidnek mond meg, hogy kommunistáknak nincs helyük az iskolában. Ehhez képest eltelt egy nap, kettő, és emlékszem, ép lyukas óránk volt, és mindenki azzal foglalkozott, amivel akart, amikor egyszer csak betoppant az igazgató. Először karlicot hívta ki, aztán engem, és az osztály előtt egymás mellé állított bennünket. Áruld el, Karlitz, honnan szerezted ezt a könyvet? Kérdezte, miközben a táskájából előhúzta Kautsky röpiratát. Sektertől kaptam, hazudta arcátlanul Karlitz. Ez igaz, fordult felém az igazgató. Nem igaz. És ki ez a röpirat? Az enyém. Akkor hogyan került Karlitzhoz? Nem tudom. Bizonyos vagy benne, hogy tényleg Sekter adta neked ezt a könyvet? Igen, hazudott tovább Karlitz. Sekter kommunista, a kommunizmus terjesztés ezeket a könyveket osztogatja. Milyen könyveket? Hát ezt a Marxot. Ez nem Karl Marx, hanem Karl Kautsky könyve. Még a címét sem tudtad elolvasni? Idehallgas, a könyv szerzője, vagyis Karl Kautsky ide van élva fölülre, a könyv címe pedig a címlap közepén található. Marx gazdasági tanai. Világos? Világos, hogy ez tiltott kommunista nyomtatvány, szemtelenkedett Karlicz. Tudod, te, ki volt Marx? Zsidó, és mint minden zsidó, kommunista. Igazán lenyűgözőek az ismereteid. Ezek szerint azt is tudod, kicsoda csoda Karl Kaucky. Ő is zsidó, és ő is kommunista. Bravo! És honnan tudod mindezt? Netán olvastad a könyvet? Nem bírtam. Bizonyára azon iparkodtál, hogy baráti kötelességből ellopd az osztálytársad könyvét, és beáruod. Karlitz, aki eddig magabiztos volt, fölfogta, hogy nem talált szövetségesre az igazgatóban. Az ellobd és még inkább a beárult szót megszégyenítő vádnak érezte. Ott állt zavartan és hallgatott. Az igazgató most hozzám fordult. Marxról szóló másik írásokat is ismersz? Például amiket az eszmei ellenfelei írtak? Nem, feleltem. Nézzetek rájuk, fordult az igazgató az osztályhoz. Meglelte a a foltját. Az antikommunista nem ismeri Marxot, a kommunista meg nem vesződik azzal, hogy megismerje az ellenfeleit is, az antikommunistákat. És miért van ez? Mert olyasmibe ártják magukat, ami nem az ő dolguk. Visszaadta a könyvemet és kiment az osztályból. A szünetben a folyóson Karlitz rám vetette magát, megragadta az zakóm hajtókáját, én meg biztos voltam benne, hogy nem ússzuk meg verekedés nélkül. Ő azonban oldalra sandítva azt mondta. Nehít, hogy én vettem ki a táskádból, nem koszolnám be a kezem a zsidó utcaiddal. Nem én voltam. És odébb ment. Aznap az utcán az iskolába hazafelé menet jól eltángált a a magas zidaját. Véletlenül beléjük botlottam. Segíteni akartam Zének. De megdöbbenésemre, amikor Karlic meglátott engem, eleresztette az áldozatát, holott velem is gond nélkül elbánhatott volna. Zé elfutott. Karlic pedig utána vetette. Holnap még behúzok neked, büdös kém! Egyből megértettem. A kiadványt zé ki a táskámból. Eszembe jutott, hogy néhány napig mellettem ült a padban. Nem maga ment el vele az igazgatóhoz, hanem rábeszélte Kárlicot, aki most leveri rajta, hogy belemente be az egész játékba, ami az árulkodó osztálytárs megdorgálásával végződött. Ezen a ponton azt kérdeztem tőled. Hogyhogy hogy pont a kommunizmusban kerested a választ azokra a kérdésekre, amiket... Pont erről akartam mesélni. Például ez az eset is hozzájárult, meg még néhány másik. Elsősorban az, hogy zsidó vagyok. De hát, zé is zsidó. Igen, de ő elfogadta, hogy zsidó. Elfogadta az alacsonyabb rendű ember szerepét. Én viszont nem. Nekem úgy tűnik, hogy ez már nem volt véletlen. Persze. De a véletlenek már csak olyanok, hogy nem egyforma dolgok következnek belőlük.